Річард Метісон «Я. Легенда». Частина 2. Березень 1976 року. Розділ 6. Будинок нарешті знову став придатним для життя. Ба більше, він таки приділив три дні та облаштував звукоізоляцію. Тепер вони собі до посиніння могли вищати та репетувати, а він не мусив їх слухати. Особливо він радів змозі не чути Бена Кортмана. На все це пішло чимало зусиль. Перш за все довелось шукати заміну потрощеному авто. Це виявилось тяжчим, ніж він міг собі уявити. Він мусив дістатися до Санта-Моніки, де був єдиний відомим йому салон Віллісів. Універсали Вілліс були єдиними машинами, якими він кермував із стажем а бажання експериментувати наразі в нього не було. Дістатися Санта-Моніки пішки він не міг, тому довелося вишукувати собі транспорт серед сусідських автівок. Утім, більшість із них виявилися несправними з тієї чи іншої причини. Здох акумулятор, забився паливний насос, порожній бак або спущені шини. Кінець кінцем у гаражі десь за милю від будинку він таки знайшов авто, яке зміг завезти. Відразу ж попрямував до Санта-Моніки, щоб дібрати там собі новий універсал. Знайшовши потрібне авто, він замінив у ньому акумулятор, заповнив пальним бак, завантажив у багажник діжки з бензином та попрямував додому. Навчений гірким досвідом, додому він прибув за добру годину до сутінків. На щастя, генератор уцілів. Вампіри, Либонь гадки не мали, наскільки він йому потрібний, тому, не враховуючи пошматованої проводки та кількох ум'ятин на корпусі, обминули його. Він спромігся швидко його полагодити наступного після нападу ранку, вберігши заморожені продукти від псування. За це він був особливо вдячний – Бо знав, що в місті, відколи зникло живлення, розжитися замороженими харчами ніде. Наостанок довелося лагодити гараж, а потім прибирати завали потрощених лампочок, запобіжників, проводів, штекарів, пробоїв та запасних деталей двигуна. Серед брухту навіть знайшлися коробочка з насінням він і гадки не мав, звідки вона взялась, пральну машину довелося замінити. Її розгатили вщент. Але з тим особливих проблем не було. Найтяжчим же було прибирання пролитого з діжок бензину. Тут вже вони себе перевершили, роздратовано думав він, водячи по підлозі шваброю. У середині будинку він оновив потріскану штукатурку, а щоб якось освіжити кімнату, наніс на стіну ще одні фотошпалери. Якоюсь мірою він навіть насолоджувався роботою. Поринувши в неї з головою, він нарешті мав змогу скерувати кудись усю ту лють, що й досі нуртувала в ньому, і вирватися з одноманітної буденності, викидання тіл, постійного ремонту будинку та розвішування часнику. Пив він відтепер помірно, примудряючись відбути цілісінький день без ковтка спиртного, та й взагалі перестав шукати відради в алкоголі хіба що зрідка випиваючи чарочку на ніч, щоб розслабитись. Апетит у нього значно покращився, тому він навіть набрав 4 фунти, позбувшись при цьому черевця. Він навіть спав цілими ночами, стомлений за день, не мучений жодними стовидіннями. Якось він був навіть подумав, чи не перебратися до вишуканих апартаментів у якомусь готелі. Але зваживши, скільки зусиль доведеться докласти, щоб затишно там облаштуватися, цю ідею покинув. У своєму ж будинку він мав усе необхідне. Він сидів у вітальні, слухаючи симфонію Юпітер Моцарта і розмірковував, з чого б іде краще розпочати замислений ним дослід. Певні подробиці він уже знав, але то були лише верхівка айсберга. Розгадка крилася у чомусь іншому. Можливо, вона була на самій поверхні, а він був не в змозі цього осягнути. Йому не вистачало знань, щоб побачити повну картину. Та де ж їх шукати? Він непорушно сидів у кріслі, у правій руці тримаючи запітнілу склянку, втупивши погляд у шпалери. Це був краєвид Канади. Густий північний ліс – оповитий таємницею зеленавих сутінків, незворушний та відчужений, заповнений тишею безлюдної природи. Він вдивлявся в цю беззвучну зелень і віддавався роздумав. А що коли повернутися назад? Можливо, розгадка криється десь у минулому, у потаємнішій щелині пам'яті. Повернутися назад, звелів він своєму розуму. Прямуй у минуле. Під самої згадки про ті давні дні його серце облилося кров'ю. Уночі знову здійнялася піщана буря. Шалено вируючий вітер, намів повний дім піску, який просочувався крізь усі шпарини, проникаючи крізь штукатурку, мов крізь сито. На поверхнях меблів по всіх кімнатах лежали тонкий шар пилюки. Занесений до спальні, пил дрібною пудрою осідав у їхньому волосі та на повіках, забиваючись під нігті, проникаючи у кожну пору тіла. Півночі він не змикав очей, дослухаючись до звуку утрудненого дихання Вірджинії. Та крім скрипучого голосіння бурі, угоді було щось розчути. Якийсь час, на півдорозі між сном і дійсністю, він марив, що велетенські жорна затисли будинок, повільно шліфуючи його, від чого той здригався та скрипів. Він ніяк не міг звикнути до піщаних бур. Шкрябання піску та свистячий звук вихорів постійно зводили його з глузду. Мінливі та непередбачувані бурі позбавляли його будь-якої змоги пристосуватися. Коли вони здіймалися, він проводив безсонні ночі, тривожився аж до ранку, а на ранок, змучений тілом та душею, плентався на фабрику. А ще він постійно непокоївся за Вірджинію. Десь у четвертій ранку він пробудився від бентежного сну, відчувши, що буря скінчилася. Дзвінка тиша наповнила кімнату. Він роздратовано присів на ліжко, щоб поправити розхристану піжаму, коли зауважив, що Вірджинія не спить. Вона лежить на спині, вдивляючись у стелю. Що трапилось? пробурмотів він заспано. Вона промовчала. Люба, її очі повільно повернулись на нього. Нічого, відповіла вона. Спи далі. Як ти почуваєшся? Так само. Ага, якусь хвилю він лежав, роздивляючись її. «Що ж», – промовив він, перевернувся і заплющив очі. Будильник озвався о 6.30. Зазвичай Вірджинія прокидалася і вимикала його. А коли цього не сталося, він потягнувся через неї та клацнув вимикачем. Вона й далі лежала, дивлячись у стелю. «Що таке?» Стурбовано спитав він. Вона глянула на нього, труснувши головою. «Не знаю», – сказала вона. «Просто не можу заснути». «Чому?» Вона нерішуче зітхнула. «Досі почуваєш слабкість?» – спитав він. Вона пробувала звестись, та не змогла. «Лежи, Люба», – сказав він. «Не ворушись. Він поклав долоню їй на чоло. «Жару в тебе нема», – проказав він. Та я не хвора, мовила вона. Просто стомилась. Ти зблідла. Знаю, виглядаю наче примара. Не підводься, сказав він. Та вона все одно встала. Не хочу залежуватись», – сказала. Ти вдягайся, зі мною все буде в порядку. Полежи ще, якщо не здужуєш. Ніжно взявши його за долоню, вона усміхнулася. Зі мною все буде гаразд сказала вона, збирайся. Поки він голився, почув, як вона прочогала повз ванну у своїх капцях. Відчинивши двері, він стежив, як вона неквапливою ходою, трохи зашпортуючись, перетинала вітальню. Він повернувся до ванної, скрушно хитаючи головою. Їй варто було залишитись у ліжку. Весь умивальник був вкритий піщаною курявою. Клята пилюка була всюди. Зрештою, він був змушений натягти тент над ліжком Кетті, щоб пил не потрапив їй в очі. Один край тенту він прибив до стіни над ліжком, звісивши його над ним, а інший прив'язав на два гачки до кутів ліжка. Добре поголитись не вийшло вмило забилась пилюка, а часу милитись вдруге він уже не мав. Умившись, він витяг чистий рушник із шухляди і витерся. Перед тим, як іти вдягатися, він зазирнув у кімнату Кеті. Вона ще й досі мирно спала. Маленька білява голівка лежала на подушці, а щічки порожевіли від сну. На поверхні тенту він провів пальцем, на якому залишився сірий шар пилу. З огидою труснувши головою, він вийшов з кімнати. «Я сподіваюсь, що колись ці бурі нарешті скінчаться», – проказав він, зайшовши до кухні через десять хвилин. «Я певен», – він спинився на півслові. Зазвичай вона була біля плити, смажила яйця чи французькі тости, готувала млинці або каву. Сьогодні ж вона сиділа за столом. Плита, не рахуючи кави, що закипала в чайнику, стояла порожня. Серденько, якщо тобі зле, повернись до ліжка, сказав він їй. Сніданок я собі і сам можу зготувати. Усе гаразд, відповіла вона. Я просто відпочиваю. Вибач, зараз я підсмажу тобі яєць. Сиди, відказав він, я дам собі ради. Він підійшов до холодильника і відчинив дверцята. Я б хотіла знати, що воно таке, сказала вона. Половина людей у кварталі підчепили те саме, і ти кажеш, що понад половина робітників на фабриці не вийшло на зміну. Може, це якийсь вірус, відповів він. Вона струснула головою. Не знаю. З усіма цими бурями, надокочливими комарами, а тепер іще з цим недугом, життя худко перетворюється на халепу, сказав він, наливаючи собі помаранчевого соку з пляшки. Він виловив зі склянки дрібну крупинку. «Як у дітька вони потрапляють у холодильник? Я, напевно, до віку не збагну», – сказав він. «Мені не треба, Бобе», – промовила вона. «Не хочеш соку?» «Ні». «Тобі треба вітаміни». «Ні, дякую, коханий», – промовила вона, силкуючись усміхнутися. Він поклав пляшку назад у холодильник і всівся зі склянкою напроти неї. «Тобі не боляче?» – спитав. «Болю в голові ще десь немає?» Вона повільно похитала головою. «Хотіла би я знати, що зі мною таке?» – сказала. «Зателефонуй сьогодні лікареві Бушу». «Неодмінно», – сказала вона, підводячись. Він накрив її долоню своєю. Ні – Ні-ні, серденько, сиди, – сказав він. – Але мені нема чого тут сидіти. Голос її звучав розлючено. Такою вона була, скільки він її знав. Варто було їй занетужити, як вона відразу ставала дратівливою. Хвороба надокучувала їй. Будь-яка недуга вона розцінювала як особисту образу. – Та припини, – сказав він, підводячись і собі. – Я допоможу тобі дістати сліжка. Ні, дай мені спокійно посидіти тут із тобою, сказала вона. Я повернусь у ліжко, коли Кеті вже піде до школи. Ну, добре. Може, ти чогось хочеш? Ні. Як щодо чашки кави? Вона похитала головою. Тобі стане лише гірше, якщо не поїси, сказав він. Я просто не голодна. Він допив сік і встав посмажити собі декілька яєць. Розбив шкарлупку об краєчок пательні і вилив її в міст середини, де вже грівся розтоплений беконний жир. У шухлядки дістав хліб і повернувся з ним до столу. – Давай мені, я поставлю його в тостер, – сказала Вірджинія. – А ти стеж за… – О, Боже! – Що таке? – докладаючи зусиль, вона махнула перед собою рукою. – Комар! Скорчивши гримасу, проказала вона. Він підійшов до неї і за якусь мить двома ладонями прибив його. «Комарі!» – сказала вона. «Мухи! Ще й піщані блохи!» «Ми вступаємо в веру комах!» – сказав він. «Це не смішно!» – відповіла вона. «Вони хвороби розносять. Треба повісити сітку над ліжком Кеті». «Знаю, знаю!» Відповів він, повернувшись до плити та нахиливши пательню, від чого гарячий жир розлився над яйцями. Я все збираюся це зробити. А ще я не думаю, що спрей на них хоч якось діє, додала Вірджинія. Не діє? Ні. Господи, ми ж наче найкращий з асортименту вибирали. Він виклав яйця на тарілку. Впевнена, що не хочеш кави? – перепитав він. – Ні, дякую. Він сидів, і вона простягла йому тост із маслом. – Хай йому грець, я сподіваюся, що ми собі не напровадимо расу супержуків, – сказав він. – Пам'ятаєш оту породу величезних коників, яку знайшли у Колорадо? – Так. – Може комахи цей, як то називається, мутують? – Як це? – «Ну, знаєш, змінюється. Отак, зненацька. Перестрибують десятки дрібних кроків еволюції. Може, пішли в розвитку якимось шляхом, який був би і не потрібен, якби не...» «Тиша». «Бомби?» – спитала вона. «Можливо». «Ну, вони викликають піщані бурі. Бог його знає, що ще». Вона стомлено зітхнула і похитала головою. А вони ще й кажуть, що ми здобули перемогу. Ніхто не переміг. Ну, комарі перемогли. Він слегка всміхнувся. Напевно, що так, сказав. Якусь мить вони сиділи мовчки, а тишу на кухні порушували тільки дзенькіт його виделки старілкою тарілкою та чашка з блюдцем. Ти заглядав учора до Кеті? Я заходив до неї сьогодні вранці. Вона виглядає чудово. Добре. Вона обережно подивилась на нього. Я багато міркувала про це, Боби, сказала вона. Може нам відправити її на схід до твоєї матері, поки мені не покращає? Може це щось заразне? Можна, сумнівом промовив він, але якщо це все ж таки щось заразне, то там їй навряд чи буде безпечніше. Ти так гадаєш? Спитала вона. Її обличчя було стурбованим. Він знизав плечима. «Не знаю, Люба. Вона настільки ж у безпеці, як і тут. Якщо ситуація у кварталі погіршиться, то не пустимо її до школи». Вона хотіла щось сказати, але спинилася. «Гаразд». Він глянув на годинник. «Мені вже треба закруглятися», – сказав. Вона кивнула, і він хутко доїв решту сніданку. Поки він мив чашку, вона спитала, чи не купував він учора газету. Вона у вітальні, відповів він. Є щось нове? Ні, стара всячина. Те саме по всій країні, то тут, то там, вони досі не змогли знайти мікроба. Вона прикусила нижню губу. Ніхто не знає, що це. Сумніваюсь, якби знали, то певно вже б розповіли. Але в них вже має бути, бодай, якесь уявлення. Та чи не кожен зустрічний має уявлення, але вони і ламаної копійки не варті? І що ж кажуть? Він знизав плечима. Та всього потроху, від біологічної зброї, ну і так далі. А ти як думаєш? Чи це біологічна атака? Так, сказала вона. «Війна скінчилась», – відповів він. «Бобе», – раптом проказала вона, – «ти певен, що маєш іти на роботу?» Він безпорадно всміхнувся. «А як інакше?» – відповів він. «Нам же треба щось їсти». «Я знаю, та все ж...» Він потягся до неї через стіл, відчувши, яка в неї холодна рука. «Люба, зі мною все буде гаразд», – промовив він. «І ти думаєш, що варто відправити Кеті до школи?» «Думаю, що так», – відповів він. «Якщо органи охорони здоров'я не закривають школи, я не бачу сенсу тримати її вдома. Вона ж не хвора». «Але в школі повно дітей. Усе ж краще відпустити її», – сказав він. З її горла вирвався здушений звук. Потім вона сказала, «Добре, якщо ж ти так певен». «Ще щось, поки я не пішов?» – спитав він. Вона захитала головою. «Залишайся сьогодні вдома», – сказав він їй. «Не вилазь із ліжка». «Домовились», – відповіла вона. «Як тільки відправлю Кеті до школи». Він погладив її руку. З надвору почувся автомобільний гудок, він допив каву і пішов до ванни прополоскати рот. Потім дістав свою куртку з шафи і надягнув її. Бувай, Люба. Сказав він, цілуючи її в щоку. «Відпочинь сьогодні!» «Бувай!» – відказала вона. «Будь обережним!» Він йшов повз газон, скрехочучи зубами через пилюку, що й досі витала в повітрі. Ідучи, він відчував її нюхом. Сухе, лоскотливе відчуття в ніздрях. «Доброго ранку!» – сказав він, залазячи до авто і зачиняючи за собою двері. «Доброго ранку!» Привітався Бен Кортман. Розділ 7 Дистилюється з аліум сатівум, з роду лілейних, до якого належать часник, порей, цибуля, кущівка та цибуля сієнка. Має блідий колір та різкий запах. Містить ряд аліл сульфідів. Хімічний склад – вода 64,6%. Білки 6,8%, жири 0,1%, вуглеводи 26,3%, волокно 0,8%, решта 1,4%. Ось де ти. Він струснув у правій руці одну з рожевих жорстких головок. Уже 7 місяців як він виготовляв із них пахуче намисто, розвішуючи його на дворі, не маючи ані найменшої гадки, чому воно відлякує вампірів. Настав час це виправити. Він поклав головку на виступ раковини – порей, цибуля, кущівка та цибуля сіянка. Чи матимуть вони той же ефект, що й часник? Якщо так, то він почуватиметься справжнім телепнем – Милями нишпорячи в пошуках часнику, коли цибуля є ледь не всюди. Великим різницьким ножем він потовк головку на кашку, вдихнувши носом їдкий запах часнику. Гаразд, і що ж тепер? Спроби пригадати щось корисне виявились марними. На думку, приходили лише постійні розмови про комах переносників та вірус, але розгадка крилася у чомусь іншому. Він був переконаний у цьому. Утім, минуле принесло з собою дещо інше біль. Кожне згадане слово було, наче ніж, яким крутили в рані, кожна згадка про неї лише ятрила старі болі. Пора вже було припинити. Заплющивши очі та міцно стиснувши кулаки, повний розпачу він намагався змиритися з теперішнім, яким воно вже є та перестати тужити за втраченим минулим. Але тільки непомірна кількість випитого алкоголю зводила на нівець усе його самоконання, відганяючи нестерпний смуток пригадування. Він зосередив погляд. «Що ж, хай йому біс!» – проказав він до себе. «Зробив же щось!» Знову поглянув на текст. «Вода. Чи могла це бути вона?» Ні, це сміховинно. Усе містить воду. Білки? Ні. Жири? Ні. Вуглеводи? Ні. Волокно? Ні. Що ж тоді? Характерний запах та смак часнику пов'язані з істотним умістом олії, що становить 0,2% усієї маси рослини і складається переважно з аліл сульфідів та аліл ізотіоціанату. Можливо, відповідь криється саме в цьому. Знову ж, із книжки, алілсульфід можна отримати шляхом нагрівання гірчичної олії та сульфіду калію до температури 100 градусів. Він завалився у крісло у вітальні, сповнений відрази подих, від якого він здригнувся усім тілом, вирвався з грудей. Іде мені, чорт забирай дістати гірчичну олію та сульфід калію. І все необхідне обладнання. Розкішно, поскаржився він до себе, не встиг зробити крок, а все вже пішло шкереберть. Він гидливо підвівся і попрямував до бару. Наповнивши склянку наполовину, він умить відсунув пляшку. Ні, Боже, він не мав жодного наміру блукати потемки, повільно ведучи без мозки, безплідне існування, допоки його не заберуть старість. Чи випадок? Або він знайде розв'язання цієї ситуації? Або пішло воно все, включно з життям? Він перевірив власний годинник 10.20 ранку. Часу ще вдосталь. Рішуче попрямував до передпокою, де взявся перевіряти телефонні довідники. Було одне місце в Інглвуді. Після 4 годин кропіткої праці він нарешті випростався, не відчуваючи шиї. Над верстаком у руці тримав шприц із алілсульфідом. Уперше за час вимушеного усамітнення його сповнило відчуття досягнутого успіху. У піднесеному настрої він добіг до авто, попрямувавши за межі розчищеної зони, кордони якої він позначив крейдею. Він розумів, що вампіри цілком могли забрести до очищеної зони і ховатися десь у середині, але часу їх шукати він не мав. Знайшовши, де перепаркувати авто, він зайшов у прилеглий будинок і попрямував до спальні. Там лежала молода жінка, навколо її рота кіркою запеклася кров. Перевернувши її на живіт, Невіл задер їй спідницю і впорснув аліл сульфід. У м'яку пухкеньку дупу. Потім розвернув назад і відступив убік. За півгодини він стояв і дивився на неї. Нічого не відбулось. Це якесь безглуздя, запротестував його розум. Я розвішував навколо будинку часник, і вампіри цурались його. Характерним складником часнику є його орія, її ж я і впорснув. Але нічого не сталося трясця, нічого не сталося. Він пожбурив шприц і, здригаючись від люті та розчарування, вирушив додому. Перед сутінками він звів на газоні невелику дерев'яну конструкцію, яку позавішував в'язками цибулі. Решту вечора провів мляво. Лише думка про всі ті клопоти, що чекали на нього попереду, втримувала його від випивки. Зранку на нього чекало розчарування. Вийшовши на двір, він побачив лише потрощену купу дощок. Розп'яття. Він тримав його в руці, позолота відблизкувала у вранішньому світлі. Воно також відганяло вампірів. Чому? Чи була на це логічна відповідь? Щось, що він міг прийняти, не збившись на манівець містицизму. Був лише один шлях з'ясувати це. Він підняв жінку з ліжка, намагаючись ігнорувати питання, що виринало в нього в голові Чому ти завжди експериментуєш на жінках? Він удавав, що це не мало жодної ваги. Просто так склалось, що він натрапив не на неї першу. А як щодо чоловіка, який лежить у вітальні? Та заради бога, скипів він подумки до себе, я не збираюсь зґвалтувати жінку. А пальці не схрестив невіле. Чи, може, по дереву постукай? Він проігнорував це, починаючи підозрювати, що до нього в мозок пробрався прибулець. Колись він вважав себе сумлінною людиною. Тепер уся та сумлінність перетворилась лише на надокучливу прикрість. Та мораль, як таку, якщо вже на те пішло, поховали під собою рештки суспільства. Тепер він був сам собі за пана. «Яка зручна відмовка, так, Невіле?» «Ой, та закрийся ти вже!» Але затримуватись біля неї довше, ніж потрібно, він не збирався. Прив'язавши її до стільця, він пішов у гараж і возився з авто. Жінка була вдягнена в подерту чорну сукню, тож коли вона дихала, занадто багато було видно. Чого очі не бачать, того і серце не жаль. Він знав, що то брехня – але визнавати цього не хотів. Нарешті, змилостившись, настала ніч. Він замкнув гараж, повернувся до будинку, зачинив вхідні двері, замкнув їх на засув. Після цього наповнив собі склянку і всівся на дивані навпроти жінки. Зі стелі прямо навпроти її обличчя звисало розп'яття. О 6.30 її очі розплющилися. Це сталося вмить, наче у спрячої людини, на котру по пробудженню чекала важка робота. Без жодної невизначеності, одним рішучим рухом, знаючи, чого вона прагне. Побачивши перед собою розп'яття, вона вмить відвела очі, хапаючи ротом повітря та здригаючись усім тілом. «Чому ти боїшся?» – запитав він, здригнувшись від власного голосу, що розвіяв таку звичну мовчанку. Мить її погляд був прикутий до нього, від чого тілом забігали мурашки. Її очі блищали, а язик повільно облизав червоні від крові губи, наче жив окремим життям. Вона вигнулася тілом, наче намагалась дотягнутися до нього. Гортанне гарчання вирвало з її горлянки, мов у пса, якому ж бурнули кістку. «Розп'яття!» – нервово проказав він. – Чому ти його боїшся? Її пута натягнулись до межі, руки нишпорили з обох боків стільця. Годі було чекати якихось слів, лише різке, утруднене дихання. Її тіло викручувалось на стільці, а погляд упивався в нього. – Розп'яття! – загарчав він розгнівано. Рвучко підскочив на ноги, склянка впала і покотилась підлогою. Чіпко вхопивши мотузку, він розмахував розп'яттям перед її обличчям. Злякано згарчавши, вона відсахнулася, втискаючись у стілець. «Дивись на нього!» – закричав він до неї. У неї вирвався звук нажаханого виття. Її погляд скажено забігав кімнатою, зіниці звузились до дрібнесеньких тьмяних цяток. Він ухопив її за плече, миттю відсахнувши руку. Зорваної рани на руці застроманіла кров. Його шклунок скрутило. Він знову простягнув руки, цього разу силою вдаривши її в щоку, від чого її голова відкинулась вбік. Через десять хвилин він викинув тіло з ганку. Він так і стояв перед дверима, важко дихаючи. Крізь звукоізоляцію, він почув ледь розбірливий звук штовханини за дверима. Вони, немов шакали, боролися за її рештки. Потім він пішов до ванної і залив спиртом рани від укусів, відчуваючи несамовите задоволення від болю, що обпікав його плоть. Розділ восьмий Невіл нагнувся і загріб правою рукою жменю землі. Він просіяв її крізь пальці кришачи темні грудки на піщану труху. Як багато з них, розмірковував він, спить у землі згідно з легендами? Він похитав головою. Надзвичайно мало. Звідки ж тоді пішло повір'я? Він заплющив очі, відчуваючи, як земля повільно вислизає з його рук. Чи була на це відповідь? Якби він міг пригадати, чи існує зв'язок між тими з них, хто спав у землі, і тими, хто повернувся після смерті, тоді б він міг усерйоз теоретизувати з цього приводу. Але пригадати він не міг. Ще одне питання залишилося без відповіді. Вкотре? На додачу до запитання, що виникло в нього напередодні ввечері. Щоб трапилось з вампіром-мусульманином, якби він зустрів розп'яття. Звук його власного сміху, більш подібного до гавкоту, розітнув ранкове подвір'я, злегка його нарякавши. Господи, я вже й не згадую, як давно сміявся, аж забув як це. Звук видався схожим на гавкання хворого собаки. Що ж, це те, чим я став, вирішив він. Дуже хворим собакою. Зранку близько четвертої здійнялась млява піщана буря. Дивина, як це збурила в ньому спогади. Вірджинія, Кетті – усі ті жахливі дні. Він обірвав себе. Ні, ні, це було надто небезпечно. Саме спогади про ті дні штовхали його до пляшки. Він змушений миритися з теперішнім. Він знову замислився, чому вирішив продовжувати боротьбу. Либонь подумав, немає ніякої чіткої причини. Я просто занадто тугопоголовий, щоб з усім цим покінчити. Ну, він поплескав у долоні з удаваною рішучістю. Що ж далі? Він розвернувся навколо, наче серед безмовної Сімрон-стріт. Щось так і чекало на нього. Гаразд. Зопалу вирішив він. Подивимось, чи частина про проточну воду правдива. Він закопав під землею шланг, під'єднавши його до дерев'яної діжки. Вода надходила до діжки, витікаючи крізь інший отвір у шланг, який у свою чергу спрямовував її під землю. Скінчивши, він зайшов у будинок, прийняв душ, поголився та зняв із руки пов'язку. Рана загоїлась, не лишивши по собі рубців. Утім, він не дуже й переживав, за весь цей час він більш ніж переконався, що має імунітет до їхньої інфекції. О 6.30 він увійшов до вітальні і став перед вічком. Злегка напружився і бурчачи через тупий біль у м'язак. Побачивши, що нічого не відбувається, вирішив зробити собі випити. Повернувшись до вічка, він побачив Бена Кортмана, котрий якраз ступив на газон. «Покажись, Невіле!» – пробурмотів Роберт Невіл. За якусь мить ці слова голосно прокричав сам Кортман. Невіл непорушно стояв, придивляючись до Кортмана. Бен залишився цілком упізнаваним. Його волосся і досі було чорним, тіло схильним до повноти, а обличчя блідим. Але тепер його лице вкривала борода, в основному під носом, де щорідча, під горлом, на підборідді та щоках. Утім, це була єдина помітна відмінність. Бен завжди був бездоганно виголеним у старі дні. Від нього таки віяло одеколоном кожного ранку, коли він підбирав Невіла та підвозив до фабрики. Незвично було отак стояти і дивитись на Бена. Тепер це був цілковитий чужинець. Колись він розмовляв із цим чоловіком – Їздив на роботу, гуманів про автомобілі, бейсбол та політику. З часом про хворобу, про те, чи в злагоді Вірджинія та Кетті, про самопочуття Фреді Кортман. Невіл труснув головою. Немає сенсу думати про це, минуле, мертве, як і сам Кортман. Він знову труснув головою. «Світ сказився», – подумав він. «Мерці походжають землею, а мені хоч би що!» Воскреслі небіщики швидко перетворились на частину повсякденної рутини. Як швидко людина готова змиритися з неймовірним, якщо вдосталь його набачиться. Невіл стояв, попиваючи в візки та всесилкуючись зрозуміти, кого це Бен Кортман йому нагадує. Вже тривалий час у нього враження, що Кортман йому когось нагадує. Але він хоч убий не міг згадати кого. Він знизав плечима. Та яка вже різниця? Поставив склянку на підвіконня та попрямував до кухні. Там він увімкнув подачу води і повернувся назад. Повернувшись, побачив ще одного чоловіка та жінку на газоні. Між собою трійця не розмовляла. Ніколи. Вони все вештались і вештались без перестанку, корюжляючи одне за одним колами, мов ті вовки, жодного разу не перезирнувшись між собою. Пожадливо, вдивляючись лише в будинок, де заховалась їхня здобич. Потім Кортман побачив воду, що лється з діжки, і попрямував туди. За якусь мить він підняв обличчя, і Невіл побачив, що той шкіриться. Невіл напружився. Кортман перестрибував через діжку з боку в бік. Невіл відчув, як пересохло в горлі. Покидьок розкусив його задом. Твердою ходою він рушив до ванної, де тримпливими руками дістав із шухляди в комоді один із пістолетів. Кортман саме закінчував втупцювати на діжці, коли куля уразила його в ліве плече. Загарчавши, він захитався і впав на тротуар, гоцаючи ногами. Невіл повторно вистрілив, і куля зі свистом відскочила від цементу за кілька дюймів від тіла Кортмана, що корчився на землі. Кортман із ревінням звівся на ноги, коли його вразила третя куля, прямісінько в груди. Невіл стояв і дивився на нього, вдихаючи їдкі пари пістолетного диму. Та потім, видна Кортмана, затулила жінка, що почала закочувати сукню. Невіл відсторонився і закрив вічко. Він не збирався дозволяти собі дивитись на це. За якусь коротку мить, стоячи там, він відчув, як його тілом шириться той бридкий жар, що піднімається нижче його попереку мов ненависне звірина. Пізніше він визирнув знову і побачив, як навколо походжає Бен Кортман, викрикуючи, щоб він показався назовні. Раптом у місячному світлі він утямив, кого йому нагадує Бен Кортман. Від самої думки груди почали здригатися від стримуваного сміху. Тож коли вже почали труситися плечі, він відвернувся. «Боже мій! Олівер Гарді!» ті старі двокотушкові короткометражки, що він дивився вдома на проекторі. Кортман був майже викопаною копією товстуна комедіанта. Не настільки гладкий, от і все, ба навіть вуса тепер на місці. Олівер Гарді, що гепнувся на спину від влучної кулі. Олівер Гарді, який завжди просив ще, хай там що. Його шматували кулі, кололи ножі, переїжджало авто, чавили падаючі димарі та човни. Його топили у воді та штурпляли крізь труби. Але він завжди повертався терплячий і потолочений. Ось ким насправді є Бен Кортман – бридким, злісним Олівером Гарді, відлупцьованим і стражденним. Господи, але ж наскільки це кумедно! Він не міг зупинити сміх, бо це було щось більше за сміх. Це було полегшення. Його щоками заструменіли сльози. Склянка в руці тряслась так сильно, що він увесь обливався випивкою, від чого лише душче сміявся. Склянка впала, покотившись килимом, коли його тіло засмикалось від спазмів невтримних радощів, а кімната наповнилась хрипким нервовим сміхом. Згодом він заплакав. Він заганяв його в черево та плечі, у шию, одним точним ударом киянки, у ноги та руки. Але результат завжди був той самий – струмені крові, слизької та багряної, що пульсували на брідій плоті. Йому здавалося, що він знайшов відповідь. Вони конали від утрати крові. Їх убивав крововилив. Але потім він знайшов жінку у маленькому білозеленому будинку і загнав у неї кілок, від чого її тіло на очах почало розкладатися. Від несподіванки він сахнувся і виблював свій сніданок. Коли йому покращило і він зміг знову на неї глянути, він побачив на покривалі лише розмиту пляму, на вигляд як мішанина солі та перцю. Вона була розміром з саму жінку. Він уперше бачив щось подібне. Приголомшений побаченим, він покинув будинок, ледве ступаючи тремкими ногами, і заріз до авто, де просидів з годину, спорожнивши флягу до дна. Але навіть випивка не змогла відігнати побаченого. Усе сталося надто швидко. Звук киянки дзвенів у вухах, а його досі переслідувала та сама картина, як жінка зогнила за якусь мить. Він пригадав свою давню розмову з одним хлопчиною на фабриці. Той добре знався на нюансах поховальної справи і розказав Робертові Неввілові про мавзолей, де людей зберігали у вакуумних шухлядах і ніколи не змінювали їхньої пози. Але варто лише Пустити трохи повітря, казав він, і пуф, від них залишалась сама пляма, що на вигляд, як мішанина солі і перцю. Отак от. І цими словами він клацнув пальцями. «Значить, жінка вже давно мертва. Можливо, спало йому на думку, вона одна з вампірів, з яких почалася чума. Хіба Всевишній знає, скільки років?» Вона дурила смерть. Того дня, як і в подальші дні, він був надто знервованим, щоб чимось займатися. Залишався вдома і напивався до безтямства. А купи трупів на газоні більшали, а будинок ставав дедалі занедбанішим. Днями він сидів у кріслі з випивкою і думав про ту жінку. І хоч як сильно намагався і як багато випивав, він не міг покинути думати про Вірджинію. Марив, як заходить до склепу, піднімаючи кришку домовини. Йому здавалося, що він підхопив якусь заразу. Його тіло без перестанку лихоманило. Він почувався млявим і хворим. То це ось так тепер вона виглядала. Розділ дев'ятий. Ранок. Осяєну сонцем тишу порушує лише хор птахів, що виспівує на деревах. Навіть найлегший вітерець не віє. Застигли непорушно барвисті квіти навколо будинку, кущі та темнолистий живоплід. Гмарою повисла на Сімарон-стріт мовчазна спека. Серце Вірджинії Невіл спинилося. Він сидів біля неї на ліжку, вдивляючись у бліде обличчя. У своїй руці він тримав її пальці, гладячи їх. Його тіло було непорушною, жорсткою, збайдужілою брилою з крові та плоті. Його очі не кліпали, густа стислися в незворушну лінію, а дихання було таким повільним, що здавалося, він і не дихає зовсім. У голові йому перемкнуло. У ту ж мить, коли серцебиття під його тремкими пальцями обірвалося, усердя його мозку враз скам'яніло, ширячи навсебіч зубчасті хвилі затвердіння, доки голова, мов камінь, тягаремне лягла йому на плечі. Повільно на тремких ногах він опустився на ліжко. Тепер десь у невиразних глибинах павутиння думок він шукав розуміння. Як він ще в змозі отак просто сидіти? Чому розпач не розчавив його об землю? Та прострація так і не настала. Час застиг, підвішений на гаках. Усе заумерло в нерухомості. Разом із Вірджинією, здригнувшись, заумерло його життя та весь світ. Так минуло 30 хвилин, потім 40. Тоді поволі, наче споглядач, який опинився в чужій плоті, він відчув, як його тіло здригається. Воно не просто посмикувалось, здригався неокремий нерв чи м'яз, відчуття було всеосяжним. Тіло здригалося без упинку, суцільний клубок оголених нервів, позбавлений волі. Розумом, його жалюгідним вцілілими залишками, він усвідомлював, що відбувається. Більш ніж годину він просидів у цьому безпорадному стані, очима прикутий до її обличчя. Потім зненацька усе скінчилося. Лише здушене хрипіння вирвалося з його горлянки. Хитаючись, він підвівся і вийшов з кімнати. Половина віски розхлюпалась поверхнею раковини, поки він лив. Те, що все ж таки потрапило до склянки, він збовтав і жадібно ковтнув. Тонка цівка вогнем стікала до його шлунку, тим відчутніше в заціпенілому тілі. Він стояв, спершись об раковину. Тремтливими руками він знову наповнив склянку повінця. Відразу осушив її великими уривчастими ковтками. «Це лише сон», – переконував він себе, неначе сторонній голос звучав у його голові. «Вірджинія!» Він водив головою на всі боки, блукаючи очима по кімнаті, наче щось пропустив, наче сподівався розгледіти вихід із цього будинку жахіть. Леді розбірливі звуки невіри виривалися з його горлянки. Він склав докупи руки, затиснувши тремкі долоні одна в одній, плутано переплітаючи пальці, що не припиняли смикатися. Його руки почали здригатися, годі було розібрати їхні обриси. Здушено вдихнувши повітря, він розімкнув долоні та притис руки до ніг. Вірджинія! Він ступив крок і голосно закричав, коли кімната навколо пішла обертом. Праве коліно вибухнуло болем, що гарячим шпичаками ширилась ногою. Він заскімлив, підвівся і, спотикаючись, попрямував у вітальню. І стояв там, мов статуя, заскочена землетрусом, своїми мармуровими очима втупившись у двері спальні. В уяві перед ним укотре розгорталася та сама картина. Величезне полум'я потріскувало пашіло, Випускаючи густі і масні клуби диму в небо, крихітне тільце Кеті в його руках. Підходить чоловік і вириває її з його рук, мов якусь торбу картоплі. Чоловік пірнає в морок і забирає з собою його дитя. Він стоїть, вчуваючи десь неподалік звуки палебійної установки, з кожним страхітливим ударом усідаючи все нижче. Раптом він зривається вперед, його груди розриває скажений крик берсерка «Кеті!». Чиїсь руки охопили його, чоловіки у брезентових костюмах та масках тягнули його назад. Він несамовито вганяє взуття в землю, залишаючи за собою два криваві рівчаки, коли вони відтягують його. Його мозок вибухнув, він захлинувся від переповнених жахом криків. Потім несподіваний спалах оглушливого болю в його щелепі, і динне світло поступається ночі. Гаряча цівка алкоголю стікає горлом, він кашляє, хапаючи повітря, і сидить мовчки в авто Бена Кортмана. Від'їжджає і дивиться на велетенську завісу Кіптяви, що здіймається понад землею чорна примара всесвітнього розпачу. Згадуючи ту мить, він заплющив очі, до болю стиснувши зуби. Ні, він не відправить туди Вірджинію, хай вони навіть уб'ють його за це. Повільною і твердою ходою він підійшов до вхідних дверей і вийшов на ганок. Ступивши на пожовклий газон, попрямував до будинку Бена Кортмана. Від сліпучого сонячного світла його зіниці перетворились на крихітні чорнильні цятки. Занімілі руки безпорадно гойдалися з обох боків. Він подзвонив у двері. Від абсурдності ситуації раптом закортіло щось поламати. Він досі пам'ятає, як Бен поставив цей дзвінок, думаючи, що то буде весело. Він непохитно стояв перед дверима, у голові пульсувало. «Мене не хвилює, що це закон. Мене не хвилює, що мене можуть стратити. Я її туди не відправлю». Він загримав кулаком у двері. Бене. У будинку Бена Кортмана тиша. На передніх вікнах нерухомо висіли білі фіранки. Він міг розгледіти червоний диван, торшер із торочковим абажуром, піаніно, кнабе, на якому Фреда полюбляла грати у пообідній час щонеділі. Він кріпнув: Що сьогодні за день? Він забув зовсім утратив лік дням. Він зігнув плечі, відчуваючи, як гнівна нетерплячка, мов та кислота, розсливається по тілу. Бене. Знову його кулак загрюкав у двері. Плоть навколо зблідлого підборіддя смикнулась. Чорт забирай, де він є. Невіл затис кнопку дзвінка пальцем у динаміку, знову заграла пісенька п'яничок. І знову і знову. Як мучить мене спрага, як мучить мене спрага, як мучить мене. Задихаючись від люті, він навалився на двері, які розчахнулись навстіж до середини. Вони були незамкнені. Він зайшов до мовчазної вітальні. «Бене!» – голосно проказав він. «Бене, мені потрібне твоє авто!» Вони були в спальні. Безмовно заумерши у денній комі лежали на окремих ліжках. Бен у піжамі Фреда у шовковій нічній сорочці лежали на простирадлах, а їхні широкі груди здригалися від утрудненого дихання. В якусь мить він так і простояв, дивлячись на них. На шиї у Фреді була рана, що вкрилася кров'яною кіркою. Він перевів очі на Бена. На його горлі не було жодних ран. Він почув, як голос у голові проказав Якби я тільки міг. «Зараз прокинутись!» Він захитав головою. «Ні, від цього йому не прокинутись!» Він знайшов ключі від авто на тумбочці і узяв їх. Розвернувся і пішов, залишивши безмовний будинок позаду. Тоді він бачив їх живими востаннє. Двигун кашляючи ожив. Він дав йому попрацювати на холостому ходу декілька хвилин, поки сам сидів, і виглядав крізь запилючене вітрове скло. Товста муха продзеджала навколо його голови, розтинаючи задушливе повітря салону. Він дивився на її мляве зеленувате михтіння, відчуваючи, як під ним завібрувало авто. За якусь мить він натис на вазір газу, дросель відкрився, запускаючи повітря в карбюратор, і авто рушило вулицею. Він припаркував його на під'їзді до свого гаража і вимкнув двигун. У будинку було прохолодно і тихо. Його черевики ледь чутно ковзали килимом, а потім заклацали паркетними дошками у вітальні. Він стояв нерухомо у дверях, дивлячись на неї. Вона й досі лежала на спині, руки з боків побіліли, пальці трохи зігнуті. Складалося враження, що вона лише спить. Він розвернувся і повернувся до Вітальні. Що йому далі робити? Будь-які рішення здавалися безглуздими. Яка різниця, що робити? Щоб він не вирішив, життя однаково не матиме сенсу. Він став біля вікна, розглядаючи млявими очима тиху, залиту сонцем вулицю. «На що ж я тоді взяв авто?» – запитав він себе. До горла підступив клубок. Спалити її я не можу, думав він, не буду. Але які ще є варіанти. Похоронні бюро зачинені ті нечисленні трунарі, які досі в змозі виконувати свою роботу, не порушуватимуть закону. Усі без винятку, померлі, мають бути відразу доправлені до місця кремації. Це єдиний відомий шлях запобігти розповсюдженню інфекції. Лише полум'я нищить бактерію, що викликає пошасть. Він знав це. Він знав, що так приписано законом. Але як багато людей цього дотримуються? Це його теж цікавило. Скільки чоловіків брали коханих дружин, з якими розділяли своє життя і кидали у вогнище? Скільки батьків спопилили милих серцю дітей? І скільки дітей пожбурили любих батьків у вогнище, сотні футів завдовжки, сотні футів завширшки? Ні, коли щось і вціліло в тому світі, то це була обітниця вона не горітиме у вогні. Минула година, поки він прийняв остаточне рішення, пішов і взяв її голку і нитку. Він шив, доки назовні не вигляло лише обличчя. Потім з важким серцем, тремкими руками зашив покривало поверх її рота, поверх її носа, її очей. Закінчивши, він пішов на кухню і випив іще одну склянку віскі. Проте навіть не відчував напою. Зрештою, нерішуче ступаючи, він повернувся до спальні. Хвилину стояв, хрипко дихаючи. Потім нахилився та обхопив руками її нерухоме тіло. «Ну ж, маленька!» – прошепотів він. Слова, немов вивільнили щось усередині нього. Коли він ніс її крізь вітальню, він відчував, як увесь тремтить, як по його щокам повільно котяться сльози. Він поклав її на заднє сидіння і заріз в авто сам. Глибоко вдихнув і потягся до кнопки стартера. Він здав назад, знову вилізши з авто, пішов до гаража і взяв лопату. Здригнувся, побачивши, як вулицю повільно перетинає чоловік. Він поклав лопату до багажника і заліз в авто. «Зачекайте!» Чоловік був хрипким. Він спробував бігти, але був занадто ослабленим. Роберт Невіл мовчки сидів, коли чоловік човгоючи підійшов. «Чи не могли б ви, можна взяти також мою матір?» Сухо проказав він. «Я... я...» – мозок Невіла відмовлявся працювати. Він подумав, що знову заплаче, але стримав себе та напружив спину. «Я не їду... до... туди...» – сказав він. Чоловік, не розуміючи, втупився в нього. «Але ваша...» «Я не їду до вогнища», – я сказав. Випалив Невіл і натиск кнопку стартера. «Але ваша дружина...» сказав чоловік, ваша дружина. Роберт Невіл смикнув перемикач в передач, давши задній хід. Будь ласка, заблагав чоловік, я туди не їду, прокричав невіл, не глянувши на чоловіка. Але ж це закон. криком відповів йому чоловік, зненацька розгнівавшись. Авто задом швидко виїхало на вулицю, і Невіл розвернув його в напрямку бульвару Комптон. Від'їжджаючи, він бачив, як чоловік стояв на узбіччі і проведжав його поглядом. «Дурень!» – проказав роздратовано він подумки. «Ти думаєш, я збираюсь жбурнути власну дружину у вогнище?» Вулиці були безлюдними. Біля Комптона він звернув ліворуч і попрямував на захід. Їдучи, він поглядав на великий пустир справа від авто. Цвинтарем він скористатись не міг їх усі позакривали і постійно вартували. Неодноразово людей убивала охорона, коли ті намагалися поховати коханих. У наступному кварталі він повернув праворуч, проїхав його і знову звернув управо, заїхавши до тихенької вулички, що вела до пустиря. Проїхавши півкварталу, приглушив двигун. Решту дороги, він їхав помалу, щоб ніхто не почув авто. Ніхто не бачив, як він витягав її з авто і як ніс її до порослого високого бур'яном пустиря. Ніхто не бачив, як він поклав її на землю і зник з поля зору, схилившись навколішки. Він копав неквапливо, устремляючи лопату у м'який ґрунт а тепло від яскравого сонця затікало на ділянку, немов розплавлене повітря на блюдце. Під градом стікав йому по щокам та чолом. Він копав, в грудки землі, так і ми готіли перед очима. У повітря здійнялась пилюка, що наповнила його ніздрі своїм жарким різким запахом. Яму нарешті було закінчено. Він відклав лопату і схилився впертими руками у коліна. Його тіло тримтіло, підзаливав очі. Цієї частини він боявся. Але він також знав, що не можна боротися. Якщо його помітили, то невдовзі вони прийдуть по нього. Бути підстреленим – тощо півбіди, але тоді її спалять. Його вуста стиснулись. Ні. Лагідно, якомога обережніше, він опустив її в невеличку могилу, переконавшись, що не зачепить її голову. Він випростався і поглянув донизу на її нерухоме тіло, зашите в покривало. «Востаннє», – думав він, ніяких більше розмов, ніякого кохання. Одинадцять чудових років добігають кінця, покладені в яму, він затремтів ні, подумав він. На це немає часу. Та марно. Світ блимав спотворений крізь нескінченні потоки сліз, поки він засипав яму гарячою землею, ущільнюючи її довкола непорушного тіла своїми млявими пальцями. Він лежав одягненим на ліжку, втупившись у чорну стелю. Він був на підпитку, тож у темряві кімнати виривалися світляки, Правою рукою він пробував намацати стіл, перекинувши рукою пляшку, він спробував ухопити її пальцями, але запізно. Потім розслабився і лежав у нічній тиші, слухаючи, як булькає віскі, розливаючись із пляшки по підлозі. Його нечесане волосся зашаруділо на подушці, коли він глянув на годинник. Друга ночі. Два дні минуло, відколи він її поховав. Двоє очей Дивляться на годинник. Два вуха вслухаються в його електричне дзищання. Дві губи столились докупи, дві руки покладені на ліжко. Він намагався позбутися цієї нав'язливої ідеї, але йому здавалось, що раптом усе в світі потрапило у вир двоїстості, ставши жертвою двоїкої системи. Дві мертві людини Два ліжка в кімнаті, два вікна, дві тумбочки, два килима, два серця, що його груди наповнились нічним повітрям, потримали його, а потім вишвирнули назад, уривчасто вдихнули знову. Два дні, дві руки, два ока, дві ноги, дві ступні. Він сів у ліжку, звісивши ноги на край. Його ступні опустились в калюжу віскі, і він відчув, як враз змочив шкарпетки. Жалюзі на вікнах деренчали від легкого вітерцю. Він вирячився в чорноту. «Що залишилося?» – спитав себе. «Що зрештою залишилося?» Утомлено він підвівся і, затинаючись, пішов до ванної, лишаючи по собі вологі сліди. Порснув в обличчя водою і потягся порушник. «Що залишається? Що?» Зненацька він закляк у холодній темряві ночі. Хтось повертав ручку вхідних дверей. Він відчув, як шиєю побіг холодок, а шкіру під волоссям почало поколювати. «Це Бен!» – почув він версію власного розуму. Прийшов по ключі від авто. Рушник висковзнув з його рук, з шелестом упавши на кахлі. Його тіло здригнулося. Кулак гупнув об двері, знесилений, наче рука впала на дерево. Він повільно зайшов до вітальні, серце шалено калатало. Двері торохнули, коли кулак іще раз слабко гупнув об них. Він відчув, як смикнуло від цього звуку. «Що таке?» – спитав він себе. Двері відчинені. З відчиненого вікна на його обличчя дмухнув легкий вітерець. Темрява тягла його до дверей. «Хто?» – пробалькотів він, не в змозі йти далі. Його рука відсмикнулась від дверної ручки, коли та поверталась під його пальцями. Одним кроком він підійшов до стіни принишк і стояв там, уривчасто дихаючи, широко розплющивши очі. Нічого не сталося. Він стояв там, тримаючи себе в руках. На мить його дихання спинилося. Хтось бурмотів на ганку, белькочучи слова, яких він не розібрав. Він опанував себе, потім стрімким рухом розчахнув двері, спустивши до кімнати місячне сяйво. Він не міг навіть скрикнути. Стояв, мов, пришпалений на місці, втупившись поглядом у Вірджинію. «Роберт», – сказала вона. Розділ десятий. Науковий відділ був на другому поверсі, кожен крок Роберта Невіла глухо відлунював, коли він піднімався марморовими сходами громадської бібліотеки Лос-Анджелеса. На дворі було 7 квітня 1976 року. До нього таки дійшло після тижня пиятики, роздратування і безладних пошуків, що він гає час. Розрізнені експерименти не давали жодних результатів, це було ясно. Якщо й існує раціональне пояснення проблеми, а він мав вірити, що воно так і є, його можна знайти лише шляхом ретельного дослідження. Орієнтовно, попри брак потрібних знань, він визначився з імовірним підґрунтям. То була кров. Це слугувало щонайменше відправною точкою, тож першим кроком – було якомога більше прочитати про кров. Він йшов коридором другого поверха і зауважив, що тиша у бібліотеці, за винятком гупання його черевиків, цілковита. Ззовні інколи співають птахи, а навіть якщо мовчать, здається, що присутні якогось роду звуки. Незбагненно, але на дворі ніколи не відчувається та могильна мовчанка, що панує у будівлях. Особливо тут. У цій велетенській сіро кам'яній споруді, що слугує сховищем знань загиблого світу. Певно, це якось пов'язано з тиском стін і замкненим середовищем, думав він, що суто психологічно. Та усвідомлення цього не полегшувало справи не було вже психіатрів, які б бурмотіли про безпідставні неврози та слухові галюцинації, остання людина у світі безнадійно застрягла на одинці зі своїми примарами. Він увійшов до наукового відділу. Це була кімната з високою стелею та широкими заскленими вікнами. Напроти дверей стояв письмовий стіл, де виписувались книги в ті дні, коли їх іще хтось виписував. Він стояв якусь мить, обводячи поглядом за умерлу кімнату, поволі хитаючи головою. Усі ці книги Думав він, осад планетарного інтелекту, витвори безплідних умів, рештки, попуря з артефакту, які не в змозі врятувати людей від загибелі. Його взуття застукотіло вимушеною кахлями підлогою, коли він попрямував до лівого ряду книжкових полиць. Він спрямував погляд на табличку між полицями, що позначала секції. Астрономія, прочитав він. Книги про небеса. Він пройшов повз. Його турбувало зовсім не небо. Людська пристрасть до зір спочивала з людством. Фізика, хімія, інженерна справа. Він проминув їх і війшов у головну читальну залу наукового відділу. Спинився і глянув на високу стелю. Угорі два ряди непрацюючих ламп, а салама – стеля поділена на великі ввігнуті квадрати, кожен з яких прикрашений мозаїкою зі схожих на індіанські візерунки. Ранкове сяйво проникало крізь запилені вікна, тож він міг розгледіти, як пилинки м'яко кружляють у променях сонця. Він опустив очі на ряд довгих дерев'яних столів зі стільцями, вишикуваних перед ними – Хтось дуже старанно припасував їх на місця. У день, коли закрили бібліотеку, подумав він, якась бібліотекарка пройшла з кімнатою, рівненько підсувала кожен стілець до столу, обережно, з неквапливою акуратністю, якою особливо пишалась. Він міркував про цю уявну жінку. «Померти, – думав він, – так і не пізнавши невтримної радості та втіхи обіймів коханої людини» впасти в бритку кому, потому зануритись в обійми смерті і, можливо, повернутися приреченою на марні, жахливі блукання, так і не дізнавшись, як воно кохати і бути коханою. Це була доля страхітливіша за обертання на вампіра. Він струснув головою. «Гаразд, досить», – сказав собі. «Ти не маєш часу на плаксиві фантазії». Він минув книги, доки не дійшов до секції медицина, саме те, що йому потрібно. Проглянувши назви, книги про гігієну, анатомію, фізіологію, загальну та спеціальну, лікувальні практики, ще далі – бактеріологія. Він дістав п'ять книг із загальної фізіології та декілька робіт про кров. Їх купкою склав на одному із укритих пилом столів. Чи варто взяти книги із бактеріології? Він постояв хвилину, нерішуче розглядаючи корінці книг. Зрештою, знизав плечима. «Що ж, яка різниця?» – подумав він. «І гірше від цього не буде». Він на умання дістав декілька з них, поклавши їх до решти. Тепер він мав на столі дев'ять книг. Для початку вистачить. Він очікував, що ще повернеться сюди. Виходячи з наукового відділу, він глянув на годинник над дверима. Червоні стрілки зупинились на четвертій двадцять сім. Він замислився про той день, коли їхній рух спинився. Спускаючись сходами з оберемком книг, він гадав, у який же момент стали стрілки. Це був день чи ніч? Тоді дощило чи, може, сяяло сонечко? Чи був тут хтось, коли це сталося? Він стинув плечима. «Заради Бога, яка різниця?» – спитав себе. Його починало нудити від цього дедалі більшого ностальгійного захвату від минулого. Він знав, то слабкість, яку він навряд чи може собі дозволити, якщо має намір рухатись далі. І все ж він продовжував помічати, як поринає у всеосяжні медитації через рівниці минулого. Це було майже непідвладним йому, і від цього він лиш більше гнівався на себе. Він не зміг відчинити величезні вхідні двері, навіть із середини. Вони були надто добре зачинені. Йому довелось знову лізти у розбите вікно, спочатку скинувши книги по одній на тротуар, а потім зістрибнувши самому. Він поклав книги до авто і сів у нього сам. Завівши авто, він помітив, що припаркувався під пофарбованим у червоне узбіччям. Та й заїхав на вулицю з одностороннім рухом не з того боку. Він оглядів вулицю на всі біч. «Поліція!» – почув він власний вигук. «О, поліція!» Десь із милю він безупинуре реготав, так і не втямивши. Що в цьому такого смішного? Він відклав книгу. Знову читав про лімфатичну систему. Він невиразно пригадував, що читав уже про це кілька місяців тому, у той час, який тепер називав безрозсудною порою. Але те, що він тоді прочитав, не справило на нього жодного враження, бо він не знав, де це можна застосувати. Тепер він був готовий переглянути своє ставлення. Тонкі стінки капілярів дозволяють плазмі крові потрапляти у міжклітинний простір разом із червоними та білими кров'яними клітинами. Ці компоненти крові, що залишили кровоносну систему, зрештою повертаються в неї через лімфатичні судини у складі рідкої речовини, що зветься лімфою. Під час цього зворотнього потоку лімфа просочується крізь лімфатичні вузли, які перетинають потік і відфільтровують тверді частинки тілесних відходів, таким чином запобігаючи їх проникненню у кровоносну систему. Отже, існують два чинника, що активують лімфатичну систему. Перше – це дихання, що спричиняє тиск діафрагми на внутрішні органи – у результаті змушуючи кров та лімфу рухатись вгору, проти сили тяжіння. Друге – це рух тіла, що спричиняє стиснення лімфатичних судин скелетними м'язами, таким чином надаючи лімфі руху. Складна система клапанів перешкоджає плину у протилежному напрямку. Але вампіри не дихають, у всякому разі померлі. Це означає, що їхній лімфообіг приблизно наполовину урізаний. А це, у свою чергу, означає, що значні обсяги відходів залишаються в організмі вампіра. Роберто Віневілу спав на думку смердючий запах вампіра. Він читав далі. Бактерія потрапляє до кровообігу де. Білі кров'яні тільця тільки відіграють життєво важливу роль у захисті організму проти бактеріальної атаки. Сильне сонячне світло миттєво вбиває численні мікроби та значна кількість бактеріальних захворювань людини може поширюватись через комах – мух, комарів, де реагуючи на хвороботворну бактерію, починається утворення додаткових клітин, що надходять до кровообігу. Він дозволив книзі впасти на коріно. Вона зісковзнула і з лухим звуком сповзла на килим. Читати ставало дедалі важче, бо незалежно від того, що саме він читав, дедалі очевиднішим робився зв'язок між бактеріями і захворюваннями крові. Утім, весь цей час він дозволяв собі зневажати усіх тих, хто помер, проголошуючи правду про бактеріальну природу пошесті та висміюючи вампірів. Він піднявся і зробив собі випити, але склянка так і залишилась на місці. Ставши перед баром, він повільно, ритмічно почав постукувати кулаком по стійці, похмуро дивлячись на стіну. Мікроби. Він скривився. Та вже заради Бога, втомлено проказав до себе. Знаєш, слова не кусаються. Він глибоко вдихнув. Гаразд, сказав він собі. Чи існують причини, чому це не можуть бути мікроби? Він відвернувся від бару так, наче міг залишити там своє запитання. Але для запитань простір не був перешкодою, вони могли переслідувати його. Він сидів на кухні, втупившись у чашку паруючої кави. Мікроби, бактерії, віруси, вампіри. Чому я так опираюсь цьому? – думав він. Це був упертий опір. Чи, може, він боявся, що коли це мікроби, завдання виявляться занадто складними для нього? Він не знав. Він розпочав новий шлях. Шлях, що вимагав компромісу. Навіщо відкидати будь-яку теорію? Вони не обов'язково взаємовиключні. Подвійне сприяння чи взаємне відношення? подумав він. Бактерія могла бути поясненням вампірів. Здавалося, що він потрапив у самісінький вир потопу, наче був тим маленьким голландським хлопчиною, який встромив палець у греблю. Пояснення. Мова про Ганса Брінкера, персонажа роману «Срібні ковзани». Намагаючись спинити море здорового глузду. Таким він і був плазуючи на землі, вдоволений своєю залізобетонною теорією. Тепер він випростався і витяг палець. Море відповідей уже накочувалось на нього. Чума поширювалась так стрімко, чи могла б це бути можливим, якби лише вампіри розносили її? Чи вистачило б їхніх нічних набігів, щоб розігнати її? Раптова відповідь вразила його. Лише якщо прийняти версію з бактерією. Можна пояснити фантастичну пруткість пошисті, геометричну прогресію жертв. Він відсунув чашку кави у бік, у голові вирував десяток різних ідей. Мухи та комарі були частиною цього. Поширювали хворобу, женучи її усім світом. Так, бактерія пояснює чимало. Переховування в день, кома... Спричинена потребою мікроба у захисті від сонячної радіації. Нова ідея, що як бактерія є джерелом могутності вампіра. Він відчув, як спиною пробігли мурашки. Чи можливо, що той самий мікроб, який убивав живих, давав силу мертвим? Він мав знати. Він застрибав і ледь не вибіг із будинку. Потім в останню мить відскочив від дверей, нервово сміючись. «Боже, збав!» – думав він. «Чи я втрачаю глузд?» На дворі була ніч. Він осміхнувся і метушливо закракував вітальнею. Чи можна так пояснити і інші явища? Кілок. Його розум роздирався, силкуючись умістити кілок у рамки бактеріальних зумовленостей. «Ну ж, бо...» нетерпляче прокричав він подумки. Все, до чого він міг додуматись, крововилив. Але того випадку з жінкою це не пояснювало. Та й вразив він її не в серце. Він вирішив пропустити те, побоюючись, що його нововідкрита теорія передчасно розвалиться. До того ж, як хоч трохи зміцніє. Далі розп'яття. Ні, бактерія не може цього пояснити. Грунт? Ні, не варто й пробувати. Проточна вода, дзеркала, часник. Він відчував, як безпорадно тремтить, і захотів голосно закричати, щоб спинити свій розпалений мозок. Він мав знайти бодай щось. «Чорт забирай!» – подумки шаленів він. «Я цього так не покину!» Він змусив себе сісти. Здригаючись від напруження – так і сидів, облишивши всі думки, доки не заспокоївся. «Господи!» – зрештою подумав він. «Що зі мною не так?» Я вхопився за ідею, а коли не зміг її пояснити, всього за перші п'ять хвилин панікую. Я, певно, з'їжджаю з глузду. Тепер він таки взяв свій напій. Він потребував його. Він затримав руку по вітрі, поки вона не перестала трамкіти. «Ану, малий!» Спробував він покепкувати в себе. Опануй себе. Санта-Клаус прямує до міста з усіма відповідями. Тобі більше не доведеться брати чудернацького Робінзона Крузу, ув'язненого на острові ночі посеред океану смерті. Він хикихнув до себе і знову розслабився. Мальовничо, подумав він, і зі смаком. Остання на світі людина виявляється Едгаром Гестом. Що ж, гаразд. – подумав він. – Тобі пора вкладатися. Не варто розлітатися у 20 напрямках. Більше ти цього не витримаєш. Ти емоційно заслабкий. Насамперед треба буде дістати мікроскоп. Це перший крок. Наполегливо повторював він собі, коли роздягався доріжка, ігноруючи невпевненість, що тугою кулею засіла в його шлунку і майже болісну жагу зануритись з головою в дослідження. Без жодного планування. Він почувався майже хворим, лежачи в темряві та плануючи свій наступний крок. Принаймні він знав, що напрям обрав правильний. Це перший крок, це перший крок. Бодай тобі кістка в горло, це перший крок. Він усміхнувся в пітьмі, почуваючись добре через визначену наперед роботу. Одну тривожну думку дозволив він собі перед сном. Укуси, комахи, передавання від людини до людини, чи навіть цього досить, щоб пояснити страхітливу швидкість, із якою поширювалась пошесть. Він заснув із цим запитанням на думці. Близько третьої ранку прокинувся лише, щоб утямити, що будинок труситься від чергової піщаної бурі. І враз за якусь частку секунди все стало на місця. Кінець другої частини Шановні слухачі, дякую, що ви завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки та слухайте українською мовою.